Rejtőjenő, a halálfia. Ha rövid az élet, told meg egy lépéssel. A halott felszállt egy autóbuszra, amely zsúfoltan indult a city felé. Éhes hivatalnokok, hazaigyekvő iparosok tologatták ide-oda, ahogy jegyért nyúltak ki, vagy praktikus elhelyezkedést kerestek a tömött kocsiban. Johnsonnak hívták a néhai urat, és Mr. Green ingatlan forgalmi irodájában dolgozott, mint mérnök. Többet magával London környékének sivár részeit igyekezett guztusos parcellák formájában, és eljövendő autóbusz megállók könnyelmű ígéretével vonzóvá tenni a gyanútlan emberek számára. A halott éppen az irodájából jött, és bizonyos mélabúval gondolt bronze hír az angol devil gyűjtő nevű parcellasorra, amelyet az őszi esőzések eltörölnek majd a helyéről, mivel a telkek alacsonyabban fekszenek a folyó szintjénél, és a mérnökök által ajánlott feltöltés költségei helyett Grimm inkább a rizikót vállalta. Éppen ezen tűnődött megállapítva magába, hogy közeleg az ősz, de Grimm úr küszöbön álló agyonveretése a megdühödött vásárlók részéről alapjába véve már elkésett dolog, és az is lehet, hogy ezek a szelét kis polgárok csak félmunkát végeznek. Itt voltak például hall a London környéki tahiti, vízszűrő nélkül csatornázott parcelláinak vevői, akik mindössze négy-öt fogát verték ki Grimm úrnak. És mondd már, ha levált egy porca térdéről? Mi az? Semmi. Belátom, hogy a tűnődések nem valami stílszerűen illeszkednek bele egy halott ember gondolatvilágába. Ha már megtörténhet a rendkívüli eset, hogy egy néhai úr élet- és lélektani funkciókra képes, Illendőbb lenne a túlvidágról, az élet hiába valóságáról és egyéb hiába valóságokról gondolkodnia. Mr. Johnson azonban prózai halott volt. Nem idegesítette túlságosan az a körülmény, hogy csak az adóhivatal, az előjáróság és más közületek lajstromozzák az élők sorába. De voltaképpen ő már halott ember. A halál végeredményben nem akkor kezdődik, amikor valaki a legfinomabb megfigyelésre sem reagál, hanem amikor a test, a lélek és a szellem elveszíti azt a tartalmat, amely működésének értelmet ad. Véletlenül ütközött bele a halálba, mint mikor valaki az utcasarkon neki megy annak a másik úrnak, aki a derekszög ellenkező irányából kanyarodik be. Mr. Johnson jókedvű fiú volt, szerette a viszkit, és bár korán reggel járt irodába, hajnalig nem tűrhette az ágyat. Kitűnő fizikum adacára életmódját kezdte sínyleni. Sokat ásítozott a hivatalban, nem csak azért, mert a parcellázás munkája nem tartozik az izgalmas és változatos tevékenységek közé, hanem azért is, mert mindössze napi három-négy órát aludt. Dr. Remzi, Grimour unoka öcse, aki sűrűn fordult meg a hivatalban, egyszer figyelmesen nézegette az arcát, és rosszallóak szólt. Nincs valami jó bőrben, Mr. Johnson, és sokat sóhajtozik. A parcellák, kedves Remzi, a parcellák nyomják a lelki ismeretemet. Felelte szemre hányóan, meg Grím úr unoka is valamilyen módon kapcsolatba állt a vállalattal. Körülbelül erre az időre esett Mr. Johnson eljegyzése Edittel. Edit ugyancsak Grím úr vállalatánál volt alkalmazásban, mint titkárnő. Csinos, karcsú, finom, szőkelány volt Harlow Editt, három nyelven velezett, özvegy édesanyját és nyolc éves öcsét tartotta el már két eszcennelyet. A könnyelmű kisé Léha Johnson és a kötelességtudó pedáns Edith beleszeretett egymásba, és elhatározták, hogy rövidesen összeházasodnak. Johnson kevesebbet éjszakázott, és kerülte azokat a mérsékelten erkölcsös helyeket, amelyek azelőtt napi programjához tartoztak. Nagy ambícióval készült új és szebb jövőjére Edittel. Ehhez elsősorban némi pihenésre lesz szüksége. Feltette tehát, hogy ha elkészül az új parcella tervekkel, Két-hét -hét rendkívüli szabadságot fog kérni Grimm Nem megy majd egy könnyen, de egy kézítusaszerű szóváltás talán meghozza a kívánt eredményt. Különösképpen Grimm úr az első kérdésre beleegyezett. Sőt, felajánlotta Johnsonnak, hogy annyi előleget ad, amennyi elegendő ahhoz, hogy ezt a hetet annak a bizonyos szanatóriumnak az üdülőjébe töltse, ahol Grimm úr unoka volt az alorvos. Ez nagyon jó volt, mert Mr. Johnson kis szél szédült, és olykor szorongó érzése volt, ami nála általában nikotinmérgezést jelentett. Grímur nagy nagylelkűségének egészen más háttere volt, mint a pillanatnyi ellágyulás vagy más, spekulánshoz méltatlan, elégikus roham. Az előzmény egy fél évre nyúlik vissza, mikor Grímur váratlanul különös dolgokat konstatált önmagán. Leromlott az étvágya, nyugtalanul aludt, és agyába tót álltak a négy szögölek. 47 éves korában szerelmes lett. Beleszeretett Harlow Editbe. Itt vonta bele a sors doktor Remzit az ügybe. Grimm a maga módján szerette az unoka öcsét, és olykor kisebb összegekkel támogatta Remzi doktort. Éppen egy ilyen ügybe járt nála az orvos, de a szokottnál lényegesen kínosabb módon szorult rá a bácsi támogatására. – Ezer fontot kell kapnom, bácsi! – siránkozott Remzi. – Becsületbelé ügy! Tősdei tartozás! – Grím úr tartózkodóan felett. Ezer font nagyon sok pénz. Sok víznek kell addig lefolyni az alakcsöveken, amíg ezer font ára telek kiszárad. De azért, tudod, talán most az egyszer nem zárkózom el. Elgondolkodva járkált fel salászobájában. Ez a Johnson szombaton beköltözik egy hétre hozzátok a szanatóriumba. Szeretném, ha foglalkoznál vele. Rossz bőrben van. És nősülni akar. Elveszi Harló edit De ha kiderülne, hogy beteg? Sokáig hallgattak. Dr. Remzi az ajkát harabdálta. Kérlek, egy hét múlva keressél fel, mondta Grímul. Akkor beszélhetünk az ezer fontról. Attól függ, hogy milyen hangulatban leszek. Váratlan, szomorú hírek alkalmasak arra, hogy adakozó kedvem támadjon. Tudod, ha egy ilyen lány, mint Edit, aki józan, komoly és a szerelmes, akkor is egészséges felfogású, Mondom, hogyha egy ilyen lány megtudja, hogy vőlegénye gyógyíthatatlan betegségben szenved, akkor már nem habozik, és hozzámegy a legelső tisztességes, becsületes kérőhöz. Hm, hát nem te akarod elvenni? Tessék! Én azt hiszem, hogy többé-kevésbé tisztességes vagyok. De végre is a te szempontjából nem az a fontos, hogy kitől kapott, hanem hogy mikor. Ha tehát erről a szerencsétlen Johnsonról kiderülne, hogy halálos beteg, ez aljasság. Azt akarod, hogy hamis diagnózist csináljak? Nem is olyan aljasság. Ez a Johnson még felejthet. Boldog lesz, ha megtudja egyszer, hogy kutyabaja, és eszeágában sem jut elveszett mennyasszonyát siratni. Talál még nőtt akárhányat. De az én koromba már itt dolog a szerelem. Hát gondold meg. Szervusz! Remzi doktor töprengve ment be a szanatóriumba. Magára vette a fehér kabátját, sokáig ő a folyosón, Bement az elhagyatott ambulanciára, a laboratóriumba, ahol már sorban álltak különböző üvegcsék felhalmozott hatalmas borítékok a délután készült felvételekkel. Ezeket hónap délelőtt vizitelőt nézi át a főorvos. Az egyik borítékon ez állt. James Collison, 14-es külön szoba. Kezelőorvos, dr. Ramsey. Collison az ő betege volt, Idősebb úr, a jelentéktelen szívtünetekkel vétette fel magát. Kivette a kardiogramot és a vizsgálatok eredményét. Füttyentett, meglepte a lelet. A szerencsétlen embernek, aki azt hitte, hogy ennyi szívbántalmai vannak, gyógyíthatatlan, halálos baja volt. Szinte kiáltotta a gépírásos betű. Tipikus kezdődő endoarteritis a szívben. Azután szakszerű leírás következett a szív erejének a legsúlyosabb elváltozásáról. Remzi doktor úgy érezte, hogy egy láthatatlan ördög adta a kezébe Carlison Röntgen képét. Johnson a délután folyamán három kalandos regényt olvasott el. Nem szerette a túlságosan népszerű könyveket, de most megsorcsorost pihenését könnyű olvasmányokkal. Azonnal elhatározta, hogy a jövőbe szakít Dostoyevsky-vel, nyugdíjazza Bernard és kizárólag kalandos regények olvasásának szenteli hátra lévő éveit. Ez kérem elsőrangú élet szükséglet, ha az ember parcellákban dolgozik, hiszen társadalmunk millió apró és nagy akadályait légvonalba szelik át ezek a kitűnő írók. A chamberlain rejtében például a meggyilkolt családja állandóan parkba tartózkodik, a fiatalok teniszeznek, az idősebb családtagok magas alapon kártyáznak, és a legizgalmasabb részeknél sem derül ki, hogy voltaképpen éppen miből élnek. Az csodálatos, hogy Haiti, a Sing Sing, a Légió mind létező dolgok. És a legtöbb ember ödökszóműsággal kívánkozik-e valószínűtlen környezetek valamelyikébe, miközben ázott gumikabátját a fűtőtestől jó távol akassza a fogasra, vagy a bérletét előkészítve felugrik a city felé rágódó autóbuszra. Az embernek oly kevés vesztenivalója van, de ez a kevés elegendő arra, hogy mindent odadjon érte, ami az életében különleges és izgalmas, de bizonytalansággal és veszéllyel is jár. A kalandos regény az a vékony üveg, amely mögött pompás hurkák és kolbászok vannak. Az ember nézheti, átsoroghat előtte, lelkileg csámcsogva, de ki merné benyomni ezt a vékony üveget? Kopogtak. Remzi doktor lépett be. Ö, jó estét. Nos, hogy érzi magát? Kitűnően. A doktor leült mellé. Ö, nem tetszik nekem a színe. Kicsit halvány. Vérsejszámlálást csináltatott már? Ugyan nem arháskodjon, csak nem hiszi, hogy beteg vagyok. No, nem, nem valószínű, felelte, és egy hanyag mozdulattal négy ujját rátette Johnson karos széken nyugvó kezén az ütőérre. Hallgattak. Az orvos arcán enyhe csodálkozás látszott, mintha nem értene valamit. Aztán hirtelen támadt érdeklődéssel így szólt. Nyissa csak ki az ingét, barátom. Oda támasztotta a stetoszkópot a páciens melkasára, és sokáig hallgatta. Aztán barátságosan megütögette az arcát. – Na, majd meglátjuk. Nézte már valaki a szívét? – Először életemben nyúl hozzám orvos – felelte Johnson is, Remzi viselkedése valami érthetetlen kis balsejtelemmel töltötte el. – A szívét minden esetre megvizsgáljuk. Nem árt, ha egy elektrokardiogramot csinálunk. – A fene egyen meg! – gondolta Johnson. Alaposan elrontotta a jó kedvemet. Ezek az orvosok azt hiszik, hogy nagy képűség nélkül nem ér semmit a tudomány. A cigarettja füstje keserű lett a szájába. Életében először gondolta halára. Reggel miután megcsinálták a kardiogramot, visszaküldték a szobájába. Azután megjelent nála a főorvos és közölte, hogy a kardiogram szerint ezt meg kell mondania Mr. Johnson komoly beteg. Ezen túl mértékletesen kell élnie. Nézze, főorvos úr, beszéljünk őszintén, mondta Johnson. Mi bajom van? Nincs értelme a kiméletnek. Dolgozó ember vagyok, nősülés előtt állok. A főorvos vállalt bont. Két kezét kisé felemelte, és újra visszaejtette a combjára. Szív endoarteritisze van. Ebbe a korba ritka? Halálos? A főorvos a padlót nézte. Nagyon komoly betegség. Vigyáznia kell magára. Johnson egy óra múlva megszökött a szanatóriumból. Később a főorvos örömmel állapította meg, hogy az öreg Callison, akinél kezdődő szívbajra gyanakodott, egészséges, mint a makk. Az elektrokardiogram pompás szívműködést rajzolt le. Csak doktor remzi tudta, hogy Mr. Callison a menthetetlen, és Mr. Johnson az, akinek kutyabaja. Felcserélte a két ember leletét. Aznap nem ízlett az ebédje, és súlyos lelki fordalásoktól terhelten ült a klubjában. De mit csináljon? Ezer font nagy pénz, és ilyen bajban még sohasem volt. Leugrott az autóbuszról, egy régi ház kapujába fordult be, és az első emeletre ment. Becsöngetett egy ajtón, amelyen szép, távla volt kitéve. Dr. Matthias Swallow, pszichiáter. Johnson megszökött a szanatóriumból, és felkereste ezt az orvos barátját. A szválló család ebédnél ült. Három vidám gyermek és egy csinos, kis simulett, kedves, szeplős arcú anya, meg az orvos ültek az asztalnál. A gyerekek pokolijan lármáztak, és szválló négy csüggetten nézett a férjére. – Nem bírok velük, Matthias, nem bírok. – Én se bírok velük, Márta, mondta egykedvűen az orvos, azután a barátjához fordult. – Ülj le, Johnson, és tarts velünk, ha még nem ebédeltél. – Köszönöm, már jól laktam. Sóra megsimogatta a gyerekeket, megdicsérte Márta asszonyt, hogy mennyire nem változik az évek folyamán, aztán közömbös hangon hozzátette. – Szeretnék tőled orvosi felvilágosítást kapni. – Bobby, teszed le! No megállj! Bocsáss meg, folytasd, kérlek. Tegnap előtt bent járt nálam a hivatalban egy barátom, és megbízott, hogy adjam el valamelyik telkét. Ő halálos beteg, nem sokára meghal. Mutatott egy leletet, amely szerint szív-endo van. Molly, tedd azt a marha úst. Hát, öregem, szív-endo van, akkor kész! Johnson megtörölte verejtékező homlokát. Kimelegettem a lépcsőn. Hány éves ez a szerencsétlen? Olyan idős, mint én. Újé, Akkor nagyon hamar befejezi. Johnson rágyújtott és tűnődve nézett a kék füstszálakba. szálakba. éppen mi az a szív Ha A szív ereinek belső hártyái megvastagodnak, mint általában az érelmesesedésnél. Ez a vastagabb szövet nem kap táplálékot, elhal, szétbomlik és beáll a betegség súlyos stádiuma, az úgynevezett ateromatózis. Kifekélyesedik az ér belső fala, esetleg elreped. A szívnél természetesen ezek a komplikációk azonnali halállal járnak. Megjelzem, a fiú aránylag jól érzi magát. Az endoarteritisz eleinte nem okos semmiféle fájdalmat, amíg az érfal belső hártyája nem vastagodott meg túlságosan. És szerinted mennyi ideje van még hátra? Hát ezt így nehéz lenne megmondani. Mégis úgy általában. Hát ha a baj most van kezdeti stádiumban, Üstpofon, Márta, kérlek, üstpofon! Mondom, ha most van kezdeti stádiumban, elélhet vele másfél évet is. Idősebb korban, amikor a messzesedés már természetes folyamat, sokkal tovább húzhatja. És, és mikor kezd a betegség erős tünetekkel járni egy fiatal embernél? Ez is különböző. Mértékletes életmód mellett a szív tovább bírja. Később kezdődnek a fájdalmak, fúdoklások és szívgörcsök. Van, el három-négy hónap múlva hatalmasodik el a baj, van, akinél fél évig jóformán semmit sem érez. Az bizonyos, hogy 24 éves korban a szív endoarteritis biztos és gyors halál. Mi újság a parcellák világában? Na, megvagyunk valahogy. Elbúcsúzott a családtól és ment. Váratlanul előbújt az élettelen távoli téli napfény. Döbörgött az utca, mindenki sietett vissza a hivatalba. Csak Johnston ment lassan, tempósan elgondolkozva, valami szomorú közönnyel. A temetőre gondolt. Ez így van, Edith, őszintén meg kell mondanom. És miért csak most mondja? Eddig azt hittem, hogy sikerül majd áthangszerelni az életemet, de nem megy. Miért bolondítanám tovább? Nem születtem férnek és családapának. Igaza van, Teddy, mondta szeliden a lány. Sokkal tisztességesebb dolog így őszintén megmondani. Nem haragszom magára. Na, ezt is elintéztük, mondta magában keserűen Johnston. Ezt a módját választotta a szakításnak. Minek a tragédia? A nők szeretik a hősies pózokat. Edith esetleg erősködne, hogy kitart mellette és nem hagyja el a halálos betegen. Délután egyedül ült az irodában. Korábban jött be, mert egy kimutatást kellett készítenie. Kimutatás. Milyen nevetséges osztobaság? Egyáltalán mit ül itt? Egy éven belül meghal. Fél éven belül elkezdődik a szenvedés, a görcsök, a fúldoklás, ahol lov mondta. És akkor eszébe jutottak a kalandos regények, amelyekben az emberek polgári foglalkozásukra nézve estére járnak, teniszeznek, és az előző napi flörtökről beszélnek. Ő most alapjával véve nem függ többé össze a reális élet sok gyökerével, nincs a szürke hétköznapokhoz rögzítve. Ha akar, elmehet kasszafúrónak, kalandornak, a déli tengerre. Ez a fél év azt jelenti, hogy betörheti a vékony üveget, amelyen át a kalandorokat bámulják gyáván. Ha akarná, megcibálhatná az operába a Lord Major szakálát, táncra perdülhetne az utcán, vagy elmehetne rongyos ruhában Southampton kikötő negyedébe apacsnak. Megszűnt a kockázat. Az asztalon ott feküdtek az angoldavő tulajdonosok könyörgő és fenyegető levelei, amelyekben az elázott telkekárát kérik vissza. Kis jövedelmű dolgozó polgár valamennyi. Váratlanul elsőrangú gondolata támadt. Nem csak a Lord Major szakállát szibálhatja meg, hanem kell félni többé. Akinek nincs mit kockáztatnia, az segíthet a szenvedőkön is. Az jóvá tehet gazságokat is, az nem ijeszti meg a börtön. Kinyitotta a pénzekrényt. 3200 font volt benne, amit egy váltó esedékesség miatt hozattak ki a bankból. 2600 fontért vásároltak telket az angol devil bérlői. Mr. Johnson leült a géphez, és megfelelő számú másolattal levelet írt, amelyben közli, hogy a vállalat a mellékelt összegért visszavásárolja az elöntött telkeit. Utána nézett a könyvben, és a levél kíséretében mindenkinek visszaküldte a befizetett pénzét. Összesen 2600 fontot. Egyhavi fizetését magához vette, a fennmaradó összeget ismét bezárta a pénszekrénybe, néhány sorban értesítette a történtekről Grimurat, aztán elment a postára, feladta a telektulajdonosoknak a pénzt, és a lakására rohant csomagolni. Perceken belül taxiba jut. Az autó éppen megindult, amikor Edith fordult be a sarkon, és egyenesen átvágott a túlsó oldalról a ház felé, amelyben Johnson lakott. Nem vette észre az elrobogó autót, és Johnson behúzódott az ülés sarkába. Minek is beszélni, Edittel? A lány talán további engedményeket akar tenni. Istenem, ha tudnám, mennyire szereti. Lehet hiába. A taxi nem sokára Croydonba ért, és Mr. Johnson a délutáni rendes utaszállító járattal Párizsba repült.